Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang memuliakan seluruh jamaah yang hadir secara online maupun yang offline uh, Baiklah untuk kajian kita nyebab uranyu setelah libur na lheboh pekan karena halangan uh, InsyaAllah dilanjutkan kembali pengajian kita nyebab kitab syarah hukudulujen halaman pekuasa Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullah Dan demikian lagi menuju, yaitu orang yang mengkabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya dan pada masuknya daripada jalannya, yang akan datang dengan terbitnya dan pada masuknya daripada jalannya. Maka sekalian pekerjaan yang demikian itu haram jua. karena bahawa sungguhnya mengetahui khabar yang gaib padahalnya tiada seorang jua pun Yang mengetahui ia melainkan Allah Subhanahu SWT. Jadi tunggu-tunggu sekalian, ibu bapak sekalian. Uh, kajian kita nyonyo, tak ulang kembali bahawa uh, dalam hadis Rasulullah dilikut terkait dengan dosa-dosa besar, yaitu Wahlaman Purelo, mengsampaikan bahawa na enamlah boh dosa raya yang memang na keampunan dari Allah Subhanahuwataala melainkan dengan taubat nasuha daripada kita Maka tentunya dari sini adik-akikanya perlu terpelajari yang bahwa supaya getanyo baik terjebak yaitu di dalam dosa raya Nyan, maka tentunya dengan tak pelajari, dengan tabut, dengan tak pahami, maka insyaAllah akan bisa di getanyo tak pejiuh daripada yang namanya dosa-dosa raya maka termasuk di antara dosa raya di Likud, termasuk di Sinan adalah uh, membunuh orang uh, yang tanpa hak Membunuh dan pahaknya merupakan bahagian daripada dosa rayu. Kemudian termasuk ulam adalah uring yang minum khamar kemudian uring yang berkekalan dalam zina, termasuk ulam adalah uring yang digetnya kahin. Terakhir itu baru pengajian terakhir di antara dosa rayu adalah kahin, artinya uring yang Diganyan gegekabarkan ke, sesuatu yang memang yang bersumber daripada jin, artinya yang gepegah bahaya diganyan pu segala sesuatu nyokhen sahabat loh, ataupun nyoba urung masyarakat kampung nyekahin yang keurung merajah, urung merajah yang gepakai media media jin yang kahin. Kemudian termasuk lom daripada jenis eh kahin. Adalah yang berkaitan dengan Ahli Nujum Dan demikian lagi adalah Menujum, artinya Makna Menujum, Menyajemon Artinya adalah bintang Makna Nujum Adalah orang yang memang Menggunakan media bintang, artinya Dengan uh, Melihat media bintang Kemudian meramal Mengabarkan sebuah ramalan-ramalan Yang tentunya segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini adalah akan terjadi tanpa kehendak dan takdir Allah. Tetapi peramal ataupun penujumnya digennya sampaikan segala sesuatunya yaitu berdasarkan ramalan. Adapun digen inilah tukang ramal. Imajinokan tukang ramal tidak hanya sebatas menggunakan uh, media bintang. Najino dipakai lihat ramalnya, Kartu tarot. Nal dipakai media-media yang lain. Yang perlu anda baca adalah ketika digitanya yakin, dah ya, terhadap ramalan yang disampaikan lihat ramal termasuk di dalam dosa Ia artinya digitnya meyakini bahawa adanya pembekasan sesuatu yang terjadi bukan atas takdir Allah. Jadi yang persoalan Najino adalah Ketika digetihyo percaya kepada ramalan bahwa terjadinya lagi ramalan kenyang, bukan lagi atas takdir Allah. Makanya dalam hal ramal meramal yang, jid ke yang jid jadi kemasalah uh, yang kini nama. Jadi bukan hanya sebatas ramalnya kebiasa, kan meteng. Apalagi digetihyo mungkin ban-ban dalam pandu-pandu uh, bulan yang kau likut. Nah istilah tadi ngeh. So nanyan tukang ramal ujian mbak Rara lah, saya menalar terkena, uh, ataupun ban-ban nyolong -ban kan banyaklah perdukunan-perdukunan perdukunan yang memang berbicara tentang ramalan. Jadi, kenapa bermasalah dengan peramal Bermasalah adalah karena dengar ramalannya membuat begitu percaya bahawa adanya tafsir, adanya pembekasan sesuatu yang terjadi bukan lagi atas dakwah Allah. Ini yang nunjuk masalah. Maka oleh karenanya, saya sampaikan bahawa Demikian lagi yaitu untuk sampaikan di pengarang kita dulu uh, gen bahwa termasuk di dalam kahin yang ketika digitu percaya kepada kahin, taat kepada kahin, maka akan dapat meruntuhkan iman kita yo. Termasuk kepada dosa besar. Maka termasuk di hinan adalah ahli ahli nujum. Nian manan. Tata segala ulama haramlah memegang segala pekerjaan yang demikian itu dan haram pula pergi ke rumahnya dan membenarkan kata mereka itu dan haram pula memberi upah kepada mereka itu maka wajiblah atas barang siapa yang jatuh di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu atau bersegera taubat daripadanya Maka ketika menjadi ahli nujumnya tunggu termasuk dalam dosa besar. Maka ingat ketika digitanya tak pegahlah dengan ahli nujum, tapi kita percaya kepada ahli nujum kita juga bermasalah. Adapun digitanya sering tak tak perakun tak patih pun yang ngebegahli ahli nujum itu juga bermasalah. Maka ngebegahli segala ulama yang pertama Ketika ahli nujumnya tunggu haram profesi ahli nujumnya termasuk profesi haram yang butuh kepada taubat, maka berpegang kepada pu yang disampaikan oleh ahli nujum juga haram. Maka termasuk haram tunggu taja urmoh gaknya dapu butoi pu yang kepegahan dega Maka termasuk taja bagaian tak tanya tunggu nyopunah sakit nyopunah pulaan empat udeng tanya bandung bandung juga tunggu ya, urum Uru rajaan yang Tengku itu yang bandung nyan menan maka termasuk di dalamnya adalah tajak baureng lagenyean walaupun judul kitanya pun taim tau bat taim tau ha, kan taiau keun kenal lah memang di dalam masyarakat apalagi masyarakat kito yang mantang tradisional dalam berfikir nyan meny memang kebegahnyo na na ukanyo ukero nan pulan dan uko pulih nah ha lah kata, apalagi yang kebegahnya agak-agak -agak neuro nu kumpul dalam kaya Yang cukup galak dah tu yang menan. oleh kerana nyan eh ah dah fahami ni kata yang auh. Berleh dah fahami terhadap hal hal yang lain yang nggak okay. maaf nah kesalahan kemudian ketika memang kata pahami bahwa yang haram maka termasuk hal-hal yang bersinggungan dengan dengan peramalnya juga haram maka termasuk di kita Patih tak ganyan pegah Tak jak pak tak dengar pak Kemudian tak pakat orang untuk jak pak tak Tak endos Tak endos sudah berarti tukang-tukang ramadhan Tak pegah katanya Oh my god, dia apa-apa ni jak Tak mubat pada kumpulan Dia eh, eh, kesampaikan pak ganyan Oh pegah pak ganyan Artinya untuk hal-hal yang lagi Maka leluasa il hukum makasih tu Artinya Maka Termasuk Uh, Perkara mana-ana ala khairin kan, mengaitinya membantu kebaikan, diketahui orang pek pahala kebaikan, maka tak endorse tukang ramal, lengu yang memang gelarang dalam syarikat, maka termasuk mana-ana ala maksiat maka diketahui termasuk urung bantu, bantu maksiat yang mana cerita. Kemudian, maka oleh karenanya ketika diketahui sadar bahawa Ketika kita bersinggungan dengan kegiatan tukang ramal, baik diketion sebagai tukang ramal sendiri, ataupun yang pernah tajak bagaian, pernah dapat tigaan, maka tentunya yang hendaknya bersegera adalah untuk bertaubat daripadanya. Maka tuntutan daripada sarinah adalah kita untuk tubuh ilahulohi taubatan lah nasuhah. Ini bahagian daripada dosa besar yang kesembilan daripada enam boh dosa raya yang disampaikan oleh Sahih kitab. Kemudian dan yang kesembilan artinya tanya yang ke-8 itu kahin dan ahli nujum itu peramal Dan yang kesembilan adalah hasid yaitu orang yang berdengki-dengki sama Islam. Maka makna dengki-dengki itu adalah mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya. Maka termasuk dalam dosa raya dengku mendengki itu. Walaupun kadang-kadang ha, dikitnya membicarakan dengkinya tentang biasa dengku hasadah. Ha. bahkan ha, dengkinyo dengku kan penyakit biasa dengku. Ha. Ha, dalam surat Al Al-Alaq kan kan termasuk Allah taala ge uh, sampaikan untuk memohon perlindungan uh, daripada si hasid yaitu daripada yang yang mendengki. Karena makna mendengkinyo dengki ban makna mendengki. Makna dengki adalah uh, sebuah keinginan seandainya ji nikmat yang Allah bi kepada orang lain yang nikmatnya enggak ada, cukup senang gadanyo. Dan seandainya ba ureng yang terus yang namanya bala Baik orang yang tu mutibah Baik orang yang debi ujian oleh Allah Kok tenang Minyajin wajikun Pura kun SMS Senang melihat orang susah Dan susah melihat orang senang Yang kenyan Hasid Ini termasuk bahagian daripada Daripada dosa raya Pakan dekunyo termasuk dalam bilangan dosa Dengusin pendengki karena pendengki sebenarnya bukan hanya sebatas di gedanyo hanagalak ate kemanusiaan sebenarnya pendengkinyo yang masalahnya inti kan karena ketika ge mendengki mendengki urangnyo kaya mendengki urangnyo sukses tak dengki le ge bahagia dengki diketyo artinya sukses yang diberikan, yang didapatkan dapatkan di urangnyo adalah bersumber daripada Allah kekayaan yang grempak le Allah bi Ya. Maka tentunya ketika digetanyo palak dek dengki di digetanyo terhadap kaya, bahagia, ah, ya, bahagia yang gerempak di tero makhluk Allah, maka sama dengan secara tidak langsung dio dengki kepada si pemberi nikmat kepada orangnya Yang kunyo dipunya menyebabkan paken si hasid, si pendengkinya termasuk di dalam kategori dosa rayi. Maka tentunya Apabila di kitanyo mungkin terjebak ado. Karena memang manusia apalagi di dalam sebuah kehidupan sosial, diketanyo sering nunggu merasa bahwa sebuah kompetisi dengan orang lain. Diketanyo yang biasa Haji kadang sama-sama tengku sama-sama tamudik di kampung Kemudian sama-sama Tae A Meranto dengan gitu lebih maju, yang biasa akan melahirkan kompet kom, kompetisi-kompetisi, ya. Apalagi mungkin dikitnyo sama-sama pada jati guna, mana sih dengan dikitnyo kau maju, dikitnyo hana maju, sama-sama ada -sama jah bert, dengan dikitnyo kau malam, dengan dikitnyo kau kebuka daya, dikitnyo hana maju. Adapun sama-sama dikitnyo sudah jalani profesi, di golak hebat yang hebat. Yang biasanya, ah biasanya, artinya uh, jitu kan. Fitrah awal biasanya akan melahirkan kompetisi artinya, palak ada pakan jihaya Tetapi ketika itu terjadi menyadikitannya memang dengan ilmu, biasa aji akan bisa dah dah tulak penyakit dengkinya, dah tulak. Kaji um, didinokuh peran ilmu dengan pakan dengan tabut dengan dikitnya tercof edah dalam dalam pengajian, itu saja pak ulama. Uh, biasa jika enggak sampaikan bahawa dengkinya hanagat maka ketika na atanyan uh, ditimo katanya dengkinya maka hikmah yang terempok menyedikitnya nafabud adalah ya semoga ni ya Allah bi kegednya yang berkekal dan digitanya pun betarempok lagi ni amat yang gebi kepada kepada aurunya yang menang nih adanya uh, digitanya pun mungkin hana bisa tak pungkiri artinya kehidupan yang biasa itu yang besar, ini hang mungkin dapung kiri tu hana dengki sangat yang menandak bergah aku kan digitu sama-sama mekat Yang mendidik kan ya sama-sama mekat sama-sama membedah beda di ureng yang digenyang bang bedah lebih maju ni bae ketanyo kan dan yang mungkin digetanyo normal dapung hang mungkin ni tan hana dengki sagai ya yang secara normal dengku mungkin ri idek mabab ria dengku Man, jikalau pun memang nak, yang yang hebatnya adalah ketika kita bisa dah dah filter dengan wadinya bisa terfilter. Ta Nyow hana pantas lundengki terhadap rahmat yang Allah bi digiandutamahmaju. Mudah mudahan, gengnya yang kamaju mudah mahmaju nabilah Allah. Dan di kita yang golom maju berdevisi kesempatan, yaitu maju lagi yang kegbi kepada kepadaangan kita yang memang ya, yang dibutuhkan ya, sekalian. Kemudian Uh, dosa yang raya Yang selanjutnya Iaitu yang kesiplio Dan yang kesepuluh adalah Al-fitan Al-fitan daripada Fitnatun Fitanon Iaitu Tukang fitnah Iaitu Orang yang Mengadu-adu Antara manusia Supaya berkelahi Seperti ia Menuduhkan Perkataan dua orang Yang supaya Berkelahi Maka iaitu Haram lagi Dosa yang besar dan dihubungkan pula akan dia orang yang menuduh akan orang. Dan orang yang berpaling daripada bertegur antara dua orang. Yang tiada bertegur daripada beberapa hari dengan tiada otor syarah. Maka termasuklah menengguh di dalam uh, dosa raya menengguh. yaitu dosa raya yang kesiploh, ditampaikan di sini. Bahaya itu orang yang diganyan sebagai ahli fitnah. Ahli fitnahnya adalah urung pepak manusia dengan manusia dengku. Mecapuk pepak mano dengan mano dengku nya hanaget digendanya. Pepak mano hanaget, ah, ha? tapuk pepak kaming Hingga digendinya mengadu domba hanaget. Apalagi yang tapuk pepaknya urung dengku manusia, makhluk yang paling mulia. Hmm? Takpepe. Artinya, kibat takpepe. Apa takpemila? Kan takpemila? Takpemila adalah melalui fitnah yang tersebarkan. Ta Taja Takjak bak si A takpegah di si Pulen je diken ke Gata Pulan. Taja bak si Pulen pegah bahawa si anyan ni dipegah gerol ke Pulen. Nyo adalah fitan. Itu si pembawa fitnah. Ha? Nyo biasa punya punya bahasa gampung ke dengan lalat mirah ruang lah. Ha? lah ha, lah mirah rung nuku ipuk-ipuk puno jadi ingat dengu ketika di gedanyo pernah hal yang lagian sadar bahawa di terjebak di dalam dosa rayi dikarenakan ketika di gitanyo pemusuh antara manusia dengan manusia sedangkan Allah Subhanahu wa taala ge ciptakan manusia nyo deku arafu untuk ber berkenalan untuk mu'arafah dengan nak perkenalan akan melahirkan kebaikan tapi ketika digetanyo hikmah daripada ciptaan manusia Terusak tarusak dek dengan cerak urang beimumpake tu karena manyo urang kai mumpake nunggu hana ateh perkenalan nunggu hana ateh mu'arafah maka tentunya digetanyo merusak hikmah daripada penciptaan manusia dengku dalam beragam bentuk maka tentunya Ketika hal demikian terjadi ingatlah bahwa buat yang lagenya termasuk di dalam gene dosa yang ayu maka termasuk nuku dihubungkan dalam dosa yang raya di dalam gene ahli ketanah adalah orang yang nge membenci sesama islam melebihi ilheuro dengan nge membenci yang diganyam de madam-dam nuku hang tempengak aba Ya, Biasa aja kan ahwateka oh, bunge hurung dengu, yang hingga mengakibatkan hanggetim pegah haba, hanggetim tegur sapa, uh, gemekoh-koh tu sama saudara. Ini uh, termasuklah daripada bahagian daripada dosa rayu tengku. Ya, maka apalagi kan kadangkala -kadang dengan hal-hal yang sepele tengku, dengan hal-hal yang sepele, bisa membuat hurung tengku butuh syarat. Dengu. Bahkan yang lebih pedih, denggu yang putuhny kan hanya sebatas saudara saudara segempog bahkan kadangkala kabok talo rahim ni urung gitu lah, bit tapi gara-gara mungkin persoalan sipile denggu persoalan warisan kadang ada pun persoalan lepas tu badang adik dengan kakak persoalan lepas abang dengan adik dengan abang hingga putuh saudara ni Matilun luh, baik kajakkah, matikah, baik ubahangku jalan, yang mana mungkin yang terjadi di dalam dalam masyarakat. Ingat dengu bahwa menurut daripada Musanefio, yaitu kebanyakan daripada ulama yang termasuk daripada aji nih nusa besar, nusa Dan yang ke sebelas riba, yaitu orang yang mengupat-upat akan manusia. istimewa pula mengupat akan orang yang alim dan orang yang mengamalkan Quran maka muafakatlah segala ulama mengatakan dahusa lagi jadi pasek daging tertolak segala saksinya atas segala orang yang mengupat akan orang dan orang yang mengamalkan Al-Quran ribah nengku mupat yang jino mupatnya nengku katren jino nengku ha, mupat nengku makna mupat nengku makna ribah adalah menya dalam kitab saisirul khalak nge sampaikan bahawa arti daripada ghibah adalah zikruka akhata ma yukrihu uh, walau amamah artinya dikit nyo ta pegah ku ureng lain yang atanya hana digalak li orangnya walaupun ta pegah meke kada nyempat aku nah nyen adenya ya, yang dah faham ini makna upan, makna ribah. Artinya, ketika yang tak pegahnya adalah sesuatu yang menjatuhkan. Yang tak pegahnya adalah sesuatu yang hanagat. Kadang-kadang yang hanagatnya uh, memang nak bagaimana. Cuma hanya tak pegah. Kadang-kadang, adanya walaupun nak surah. Yang memang nak surah, jika tak mupat. Yang guna memang buat tempat. Artinya, yang secara umum, lihat, tak pegah kurung, tak pegah yang halan -hal, ager, yang adalah upat Apalagi yang tak adalah atakan. Nya walaupunnya, tengok, termasuk upat Apalagi yang sering, yang tak upahnya adalah tak tayangkan. Adanya hana terjadi, tak pegah dengan pulan. Adanya hana terjadi, tak pegah dengan pulen. Yang upat, tengok, adalah termasuk daripada dosa rayu. Yang lebih berat dosa daripada Segala lada dosa rayek dalam bab upat adalah yang tak upatnya dengan uren melipat ulama yang tak mau upat ha? jinu tak kalian perkembangan media jinu, depan le dengan uren mau upat ulama Nakubillah. mudah mudahan dengan begitu jauh dengan kuatannya daripada kita daripada keluarga kita daripada saudara kita niu beru daripada orang orang yang upat ulama berapa banyak adengku urung-urung yang kadang-kala dige nyan belile tak kuen gebet pak ulama, mugebet kan, tapi gupat ulama, gepegah apa yang galak, kan gupat jino kata adengku, nyabar kan kadang-kala mupat adengku berledu, baru baru untuk mupat dia urina berle pantai berle uh, pantai ah, pilih hotel adengku kadang-kala urina dia mupat zaman, macam itu paling dalam alam adengku mupat, mbak tiktok mupat, ha, mbak facebook mupat, mbak instagram mupat. Hmm. Hmm. Apalagi yang di mupatnya kadang-kadang Haji ulama, takut, itu nak ulama takut, Yang kenyang buat-buat mupat ulama Maka ingat Taklah tambah bahaya daripada mupat Termasuk mupat ulama lah mati tanpa Sampai mana Kemudian Termasuk yang mengupat yaitu ureng yang alim dan ureng yang Mengamalkan Al-Quran Itu Al-Quran di sini Adalah Makna ulama di sini adalah ahlul ilmi wal, wal amal. Maka, Al-Fatihah menandaku, sepakat para ulama bahawa orang yang upat ulama, yang termasuk di dalam orang yang tergolong pasir. Ingat, menyebab pasir, digenyan ditolak kesaksian. Bahkan, termasuk lambang pasir adalah orang yang hancur ke pernikahan agar maka ingat diketanya kadangkala na saudara kita yang termasuk urung upat lama, pasai dengan, imbas pasai pernah hansas ke pernikahan neng, dengan, hansas ke pernikahan leurung pasai. maka oleh karenanya mudah mudahan diketanya uh, dalam majlisnya sama sama kita mesti ingat, ingat adanya kadangkala na urung yang kita nyobi yang kadangkala kan mungkin sampaikan leurung lain dengan yang kadangkala -kadang, kalapnya tanya mungkin yang bisa tak sampaikan bagian nak sampaikan hai Bapak, ataupun hai abang hai kakak hai mewa hai semua benda nemu empat kapun nemu empat bila ruh nemu empat ulama yang mana lah kira-kira adanya kadang-kala kesempatan untuk beramalnya, dekuk jangan hadanya hanya melihat Allahnya bagaikan menyampaikan lidungku dan dia bagaikan menyampaikan lagu-lagu yang mana ada kadang-kala kebaikannya dekuk kesempatan dia lah untuk bagi kita ya bukan gureh yang ketujuh kan dengkul tu kan enggak Karena kesempatan untuk berbuat amalnya, hanya mandu mandunya kesempatannya hanya di di monopoli di di dengkul tu. Nah Kemudian dan yang kedua belas al isyar, yaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia, maka yang demikian itu haram. Hukum dosa yang amat besar lagi yang sangat susah ketakutan dan haru-haranya pada hari yang diambil balas atas mereka itu itulah hari yang dibangkitkan akan segala makhluk daripada kubur mereka itu Kemudian dosa rayat yang kedua belah nunggu yang memang dibutuhkan taubat nasuha ala al-isyar al-isyarnya tungku urang pajuh cukai nya pajuh cukai tipan urang yang pajuh cukai yang pajuh cukai hana ha tapi punya pemerintah denganku nak diberlakukan cukai, betamang barang impor wajib bayar cukai. Yang hak, artinya kekenyan yang termasuklah isyarat. Mana isyarat denganku adalah penetapan cukai yang memang hana resmi denganku. Tidak menyajino denganku pungli pungutan liar yang isyar denganku. Yang mana? Maka ingat apabila nya mungkin pungli nya biasa ajih menyedigini una bersinggungan dengan jabatan tu ya dikitanyo gusi di kampung ya aturan nih mesti uruh rumah dua pang anak la kepeng itu dak la kepeng nunggu ingat itu insyar dengan pemberian yang walaupun judulji petang Allah membacuti ya, nah benarkan ingat kan? itu insyar nunggu cukai yang tidak berhak ya. ataupun pegawai negeri ganto dengan tu dengan denggu Allah membujut pi 20 ribu pinunggu dalam kek ingat itu isyar denggu pungutan liat yang memang hana hak harta kok nunggu dalam itu termasuk dalam kategori kategori isyar ini naik dengan mengambil cukai artinya yang mengambil harta manusia tanpa tanpa hak ini biasa aja menyincarnya bersinggungan ji dengan yang namanya lebih kepada bersinggungan dengan tan. Jadi, yang mana maka disampaikan limusanet kitab yang bahwa ketika diketanya kata pajuk ushah, maka termasuknya diantara hal yang ditakutkan ketika singa bangkit tunggu bau romashah. Ketika gebangkit urung pajuk cukai yo tunggu Malay tak dah tunggu lagi paham balai kalau lepas pajuh kalau lepas pajuh ni dunia kerana lelaki yang maaf pun nak lelaki yang maaf sama-sama nak haru-hara dan yang ketiga belas adalah mudrif, iaitu orang yang melakukan minta mata bendanya dengan bersumpah yang dusta atau mereka itu yang mengerjakan yang haram seperti menipu pada sukanya dan timbangan dan dihubungkan pula orang yang memakan riba maka adalah orang demikian itu haram lagi dosa yang besar maka termasuk dalam dosa besar yaitu yang lembui padah daripada dosa besar adalah urang yang uh, mendapatkan mata benda dengan jalan-jalan yang haram maka termasuk yang mendapatkan mata benda dengan jalan yang haram adalah mereka yang kadangkala -kadang bersumpah ...dengan kedustaan terhadap yang akan milik ke sumpahnya Nyan menumpah Nyan Ya, benar. Untuk membuktikan bahawa Nyan antara-Nyan, sumpah, menumpah. Bila Nyan akan antara-Nyan. Nyan, termasuk di dalam, dalam dosa raya. Maka, kehubungkan di dalam mudrib, yaitu dalam dosa besar yang keput. Nah, adalah si pemakan riba. Nyan punggung peng, Tenggu. Nyan punggung disyaratkan untuk bayi lebih maka di sini pun kan perlu perlu dah fahami bersama di gedanyo kan apalagi jino jino uh, dengan ketika uh, riba itu seolah-olah nengku hal yang biasa adanya petra apa jino apabila di kampung urung perlepeng kana urung nyak bantu uh, ya putang peng apalagi nyak ayam kat gulai kedai kan ya entar juga meng peng kadung urung nyak perlayah sejuta nah uh, i dia ju tagihan Uh, bayar uronyo padu, muronyo bayar setor hiplo, hingga bayar setor hiplo, hingga hiplo huro kaluna sejuta seteru, ni antri bah, ni punya rentenir dengku. Kacilu macam tu, macam macam riba. Karena kanan yang terjadi, uh, apalagi yang uronyo bersinggungan dengan bank, yang bersinggungan dengan bank, riba dengku. Maka ketika uronyo dengku bank syariah yang diketinyo berharap bahawa dengan nabeng syariahnya dapatlah JAU daripada riba. Yang secara tidak langsung diketinyo punya sebuah keyakinan bahawa di bank syariah sudah menerapkan pola-pola syariah. Hmm, maka ketika diketinyo pun perlu pinjaman, perlu pinjaman modal, beli kita pinjam di tempat-tempat uh, yang memang kepada riba jelas. itu. Maka kahana solusi la'ed, Eh, di beng sering ahli yang paling tidak awalnya secara sistem kau dicoba jangan kau sistem syariah Walaupun secara hakikat sih kisaran pun ohnya walaupun wa alam hana tu orang oh, ada orang. Ha, karena kan pengakamnya pun pulau ada mitinan kan. Memangnya eh si bete cowal, alhamdulillah yang mana. Ha, termasuk ulam yang ke orang yang menipu pada timbangan ini termasuk ulam dalam kategori dosa besar. Menipu pada timbangan dengan kubengit kilo, uh, perkurang kualitanya, kita nyamekan dengan itu yang mekat. Ada cuba pegah bau lagak anak dah dengan kita pegah lom ijanya cukup lagak dengan. Tapi ternyata anji ijar anji rendahan. Walaupun cuba pegah lagi ternyata walaupun cuba cukup maksimal, lupa anji ternyata anji ken laganya. Ingat itu adalah dosa besar dengan menipu di dalam perjualan. Jadi bukan hanya menipu pada timbangan tok-tok baura mekat gule tu, tok-tok baura mekat saka lagu yang na gechim-cimcing. Tololah menyegitnya mekat online ni ku han ada, hana menan ni ku tamasik. Ada digitnya uda mekat panden menyedap pegah a, data perlu barang jikakan a. Yang termasuk Dosa dosaray. Maka mudah-mudahan bege puji ohud yang li Allah daripada praktek Praktek culas yang hagan deng. Karena ingat itu bahagian daripada dosa dosa besar. Kemudian dan yang keempat belas rafiyi yaitu orang yang benci ia akan seorang daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiap-tiap orang yang bidah termasuk dalam urung yang dosa besar adalah pelaku bidah ah. pelaku bidahnya ah ke dengu termasuk dihinan adalah syiah rafidah syiah rafidah adalah mereka yang membenci sahabat Rasulullah dengu Padahal Rasulullah kena pegah bahawa Ashabi kan hujung Sahabat lu adalah lagi bintang Bahkan Rasulullah Kejanjikan orang yang mengikuti Sahabat Rasulullah Maka urungnya, termasuk orang yang akan Mendapatkan pertunjuk daripada Rasulullah Adanya pernah Rasulullah memberikan Jaminan Memberikan jaminan tentang kualitas Sahabat-sahabat Rasulullah Tapi ketika dia membenci mentang, nah, Satu di antara sahabat Rasulullah yang dah benci Ketika membenci Sayyidina Ali misalnya. Ketika membenci Abu Bakar, membenci Osman, membenci uh, Khalifah uh, Khalifah, uh, Khalifah Abu Bakar misalnya. Maka termasuk pengkunian di antara etiket-etiket Syiah Raffiabah. Maka ingat ketika dia termasuk dalam kategori hal yang lainnya. Maka kita berada di dalam orang-orang yang gecap sebagai pelaku dosa besar. Maka termasuklah mengaku pelaku dosa besar menyediinu adalah pelaku bidah. Bidahnya tahu mengaku nya nina. Jadi bejino akan salah cap mengaku. Jadi pelaku bidahnya icap kita nyu mengaku yang ken lagi awak tanya pelaku bidahnya nino yang masalah mengaku. Ya hmm? nah, menan. Jadi kan? maka Awak katakan menan. Sebetulnya yang pelaku bidah yang kau awal lagi nina mengaku yaitu ganganjid melaut. Yang ini yang pelaku bidah. Ya, nah? karena Uh, karena yang tak buatnya, dekuk dia kan bidaah, dekuk. Karena buatnya kenbut melanggar dengan dengan uh, aturan umum di dalam syariat yang kebalear Rasulullah. Makanya hanya takkan bidaah. Dia punya makna haji atas nama hana abah Nabi mandu-mandu bidaah. Nengkapalah, dekuk, dekuk je aju bidaah, Ya menan. Hingga anak kemudian ini lah. Ya menan. Kanan? Kemudian dan yang kelima belas adalah Majjuru tidak yaitu orang yang menghilang menghilakan selendangnya karena mengherankan dirinya. Yang kelima belah dengan pelaku dosa besar adalah ureng yang ujuk terhadap kehebatan dirinya. Menyeinau you kebahasan know, adalah ureng pakai ureng kepakai tidak. Di perayaan-perayaan, tidak? Di perayaan-perayaan ini. Ciklun yang saya katakan. Ciklun yang ulama rakyat. Artinya, menghilangkan selendangnya karena mengherankan dirinya. Pula-pula, paninannya itu. Ciklun dok yang saya katakan. Menang-menang itu. Artinya, ujuk terhadap kemuliaan dirinya. Ujuk terhadap kehebatan dirinya. Ingat, ujuk terhadap dirinya, itu bahagian kita ada usaha besar yang mana dan yang ke 16 belas, karena sebut dzidji hal yang berlepas penghujub drone, tengku, tak ta andalkan, tak pegang cerminnya mandi, tengku, mana orang melim lain, nengku. sebut dzidji cuma batu, tak pegang getuk, air Allah Taala, maka jihana dah malai, jadi kita ya nyobak manusia, Hingga merasa itu, oh, karena air getuk oleh ya Allah Hingga sehingga merasa itu kita nyobak, nyaino yang sebut dzidji, kita perlu terma doa tapi Allah Taala. Semoga be sampai teh air petungku bak manusia. Ya? Dan oh hati air gegetuh oleh Allah be sampai aja ke ujo. Nian menan di. Karena yang masalah aja menan itu oh hati Allah taala kada sayang kita nyau, gutuh air kita nyau. mulia kita Hingga lahir penyakit ujub kita nyau. merasa ado di kahai, yang mali merasa dro ka haye tak. Yang kaya merasa dro hebat badan tak. Yang digenyan sempurna merasa hebat tak saat. Ia ya, kenyalah sebut tu je ujian. Maka karena Uren yang malim, dia bi ujian dengan ilmunya. Uren yang kaya, dia uji. Di Allah dengan hartanya. Uren yang bahagia, ramai anak miah di rumah, dia ujian dengan anak miah. Uren yang anak anak miah, dia ujian dengan anak anak miah. sebenarnya, mano mano udi adalah dalam ujian. Ujian jadi hana hal yang perlu dia dengannya terhadap. Pribadi kita ketika Allah Taala gebi kelebihan dalam kehidupan kita nyawa. Yang mana? Kemudian dan yang ke-16 labul satranji, yaitu orang yang bermain-main catur. Jadi bermain catur aku dianggap sebagai dosa besar. Jadi bermain catur di Reno tentunya memang catur, catur memang hai memang. Secara umum hukum jatuh tunggu nak hilaf ini hukum entah jatuh memang ini nak hilaf. Tanya ah, si adbes si ad mohon maaf. eh uh, laki moh ah majut uh, nak pagilah nyo oke mah uh, baiklah jadi yang keenamlah yaitu termasuk daripada dosa rayah adalah la ambu syatranji la ambu syatranji menyarti drawi mana syatranji nunggu catur jadi mana catur di tinawu adalah melalaikan dengan hal yang ana manfaat nyo makna daripada syatranji tu karena memang eh uh, pendapat yang kuat nunggu dalam mazhab gadanyo memang hukumnya jimat kerupuh secara umum. Mu'enjat to pula lenya Tetapi menyekatikan mu'enjatonyan negu mengempengnya juga haram menyedengan tam enjatonyan negu bisa membawagi kepada maksiat yang lain menjudi meninggalkan semayangnya juga haram. Ya memang nah dalam fatwa nye. Maka tentunya uh, dalam konteks ta'awuh nunggu hal-hal yang melalaikan laginya nunggu ge gehindari nunggu be tampiro ya benar. Kemudian yang ketujuh belah adalah sahibul kubah. Adanya orang yang bermain-main gendang. Yang kecil tengahnya, luas dua tepinya. Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada kulit pada sekarang. Nyo sahibul kubah nenggu adalah urumpih gendang nenggu. Uh, Maka nyo apalagi nyo dalam uh, beberapa uronyo nyo kan tengah uh, sibuk. Publik Aceh dengan akan dipegat konser, ha, maka termasuk Sahibul Kubah dengku adalah Uren penyanyi penyanyi konser. Ha, ingat penyanyi konser dengku ada Cuma menyadikitanya kan para ulama dikitanya dalam fatwa MPUA Aceh kan kali ge fatwa bahawa memang Hana mandum, hana mandum musik nyoharih, hana musik nyoharih. Tapi setidaknya menyehal-hal yang, yang yang biasa konsernya nyoh tidak perlu dia c, yang mana kan? Maka termasuk sahibul kubahanku adalah orang yang bermain alat musik dengan alat-alat musik nyoharih. Walaupun nah sebahagian alat musik yang yang diperbolehkan, aku lagi contoh Dufuf, lah. lagi contoh Rabana uh, maka jen boleh. Tapi tetap walaupun dalam hal boleh, yaitu dalam hal-hal yang memang tidak membawaki kepada hal-hal yang haram. Ya. Maka oleh karenanya termasuk dalam dosa rai adalah sahibul kubah adalah urung yang memang diganyan gemenyani dengan alat-alat musik yang yang haram. Dan yang ke-18 yaitu arbati yaitu orang yang bermain-main rubab. Dan biola dan serunai Tetapi sekalian tersebut Jikalau tiada mereka itu Taubat yang sahih dengan segala syaratnya Maka jikalau ia taubat Kemudian daripadanya Maka bahawa sungguhnya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala akan sekalian Maka tentunya segala hal-hal yang haramnya yang diharapkan adalah bukan dikaitanya tak lalaikan diri terhadap kesalahan dikaitanya terhadap dosa-dosanya tetapi yang diharapkan adalah bagaimana dikaitanya taubat nah taubat daripada segala dosa-dosanya yang kemudian dengan taubatnya nepa ampun oleh Allah terhadap segala kesalahan-kesalahan Maka adalah daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula dan orang yang taubat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Maka ketika digitnya pernah terjebak di dalam lapak satu daripada 81 dosa raya yang pernah disampaikan di likut mulai daripada yang pertama hingga yang terakhir katnya. Jika digitnya sadar dan mau bertaubat kepada Allah, tentunya bicara taubatnya adalah bicara taubat yang sebenar-benarnya karena syarat taubat ada, kan hanya sebatas berkah pada umatnya sayekhuronya bukan, jadi taubatnya hanya bukan hanya sebatas menyesal. di kita nyamper adalah mau meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian berjanji kita tidak akan pernah mengulangi dosa yang semisil, kan tidak mau mengulangi dosa yang sama. Mengula, tidak mengulangi dosa yang sama itu sudah pasti tapi dia berjanji untuk tidak akan mengulangi dosa yang semisil dia yang pernah salah denggu menjadi pemain biola denggu dia pernah salah denggu menjadi pemakan limba jadi wate geteo taupatkan hanya ke batasan le no hangu baju ripakkan ehnan dekateri. tapi termasuk dosa-dosa yang semisal batasan le go baju riba batasan le benget ureung batasan le jumucu dan termasuk daripada taubat Kemudian yang kelhe adalah syarat taubat. Dijitanyo mangngiri ni, perilaku-perilaku kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan lagi. Ni daripada syarat taubat. Ni apabila hana terkait dengan harta manusia. Menyih harta manusia pulang ada gob nyemantang naharla. Menyana lihat hale ke meah. Heeh, nah, tapi ingat yang namanya harta hana selesai mi hana lagi mahrel ah kait dengan harta. Menan ciklah punya kesalahan yang terkait dengan marwah orang, laki ma'ah. Pernah dah fitnah orang, tak laki ma'ah. Men kira-kira menyenangkan laki ma'ah. Dan kumutamah rakyat masalah. Maka adik kita mendoakan kebaikan kepada orangnya. Semoga bergepumah, ya Allah. Yang menantu sekalian. Maka segeralah olehmu, hai segala orang yang berkehendak kemenangan akhirat kepada taubat. Sebelum lagi kedatangan maut. Dan lagi tinggalkan olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikir Allah Ta'ala. Dan daripada mengerjakan taat akan dia. Dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya. Dan segala pekerjaan yang durhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besar rahmatnya. Akan sejahat-jahat amal kamu. Dengan... Rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu. Maka dan dunia harapan yang disampaikan limusanef kepada getanyo adalah ketika diketanyo punya komitmen kepada taubat segolom nyawang tungku troh yaitu ba getanyo segolom melekat Israel tungku yacok nyawang getanyo segolom mati menjemput getanyo yang diketanyo hanya sempat lihat taubat pada saatnya maka bersegeralah getanyo untuk bertaubat kepada Allah yaitu yang hal-hal yang mampu melalaikan kita daripada zikir Allah, hal-hal yang telah membuat kita jauh daripada Allah, hal-hal yang membuat kita durhaka kepada Allah. Dan tinggalkan hal-hal yang lagian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala geterima dan geganto yaitu sebaik-baik rahmat-Nya Allah kepada kita sekalian. Kenapa dengku ketika bertaubat kita lakukan amal kebaikan? Karena firman Allah taala, "Innal hasanat" Yudhi bna syiat, artinya bahawa sungguhnya segala amal kebajikan itu menghapuskan ia akan segala perbuatan yang kejahatan. Maka inilah jumlah daripada perbuatan bagi segala yang kejahatan dan permainan yang diharamkan Allah subhanahuwataala daripada ampunan bagi segala orang yang tersebut itu. Maka tentunya sebagaimana firman Allah Inal hasana yudhi bna syiat, artinya bahawa sungguhnya ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, mengisi kebaikan-kebaikan, ketika kita pernah melakukan kejahatan-kejahatan, nyu -kejahatan, adalah bahagian daripada menghapus dosa-dosa yang pernah terlewati. Dikarenakan dengan Allah pernah kebaikan itu akan mampu menghapus segala dosa. Maka tentunya nyu di kita nyu kali pah buat tak pernah salah jemun. Nah, maka Dino dengan kita isi kebaikan, kita isi hari-hari Dino dengan banyak bersadakah, ah, kita isi hari-hari Dino dengan banyak mengisi kajian-kajian keagamaan, boleh dah mazikir boleh maslawat apalagi ni boleh maulid tengok kan, ini nah, bahagian daripada daripada mengisi taubat kita nyaman. Maka, uh, ya alhamdulillah kita ada tinggal pun eh uh, nyo ya mungkin nya memang na pertanyaan uh, Jid di voice uh, eh pertanyaan adapun ya memang na pertanyaan yang sejarah tertulis di ya sini dikirim ke admin mana segolom tatop kajian ketonyo ya, ni bak uronyo amat oh, kuno pertanyaan Tunggu, yeah. ada orang yang membutang memang beliau mengatakan uh, satu bulan bayar Sedangkan untung Rp10.000 Tidak sanggup tang, tidak sanggup tangguhkan modal sedemikian Maka penjual jelas mengatakan biar sama-sama enak jika bayar satu bulan Harga barang menjadi lebih mahal Rp20.000 uh, Sudah sama-sama menerima termasuk ribakah uh, Tapi dengan bahasa jika kakak bayar paling lama tiga hari ...harga barang tetap RM100,000. Tapi jika kakak bayar uh, selama sebulan... ...harga RM130,000. Um, bukan sebut lebih mahal. Berarti dua akad. Oh, mana lah. Um, jadi dalam saboh bay aja hanya dua buah akad. Ha? Jadi, disinan kan tak melakukan saboh transaksi... ...dengan dua akad. Disinan salah. Ha? Hanya lagi, hanya sah akad je. Kan? Uh, jadinya termasuk dalam praktek ribawi Cuma untuk menghindari hal yang lainnya Menyeh dikitunya meminta sama-sama mangan Pembelah juga dengan harga lebih ha? Mesti jenoh model cerita pekredit Pembelah juga menyeh memang makna pekredit jenoh adalah bayar mentangguh Pembelah juga dengan harga mahal Menyeh dikitunya 10 juta kerana orangnya, si Hana rencana bayar cash. Yang kena bayar cicilan. Tak berkah awak barang barangnya, menyenablah harga cash, RM10 harga Hana cash, sama dengan RM12 juta. Tapi, dengan akad ila, Itu belum akad. Yang informasi sebelum akad jual beli. Itu boleh. Yang Hana boleh berat. Dibuat dalam akad. Ha, menye dalam akad lagi, nyan, de, beli dengan dua harga, tidak boleh. Tapi, informasi awal sebelum jual beli, dengan informasi yang lain boleh Adanya kan si pembeli boleh memilih Oh luan menyemenan kerana Lung Hanapeng lun beliau mentang dengan harga 12 juta lun bayi selama lebelian Yang lain, boleh, itu bukan riba Yang riba saja kan Lagi kita tidak menunjukkan Ataupun luan beliau kerana Menyenangkan luan beliau kerana harga 10 juta man cuma 2 juta taknyo karena ada nang hutang nyari ba, nyari bagi. Ya menan. Maka eh mungkin sang kurang kurangi yang ka muhoh Artinya tidak membuat dua akad dalam satu ijab kabul. Ya menan. Tapi ketika memberikan informasi di awal hana masalah. Ha, hai kau haja dio da pegah. Hai tenyo. Bani ada tergo kadang menan ka. Pegah haja ada jo untung 2 juta. Ha uh, dah berhaju bawah. Ha uh, ni kerana drone peni ni abai you know lambat Ya. Yeah. Taklah. Ni yeah. gerlah Mungkin okay, nah yang lain tak dengku Marwan. Sebenarnya ah dengku. Jadi misalkan di samping rumoh tanyo na tanohgo tapi tanohgoknya memang sama sekali han gerawat dan memang hana masih hana bekalon ju alanya tanyo nak petik pun ni boh boh petik ah biji petik jadi tema ken kiban dengku ku ju tak cerok ku boh petik nanoh ya ya ya hai memang tereng lah tak kerajaan digabung gempung hai kampung melagi dik dia mungkin terbatas lahan tapi tetap idih pula badanoh gua nya dagok nunggu munai ka da pula ape keun puai di moh lam badanoh gua nya dagok ya kecuali ha ada yang kecuali itimoh malam poh gua serizin untuk tak pakai ke gedanyoh nya agenda Uh, Mak menyihana seidin karena ikannya hana gerawat pilih lampu hirikam kamu deh. Pengejut ini ada pelabai ambayam mana? Ia harium tungguan walaupun bayam dayau tunggu. Tapi harium karena dayau manfaat. Baik tanggup yang hana idin Maka cara yang mudahnya yang kenyal. Lakai idin anda berkah. lampu ron nih si kudo. lampu ron ni yang lupa kejut kulo. Ya mana? Ya mana tak mungkin lebih jodoh. Ya mana? Ya mungkin mana lah Tengku Yang mungkin nalain ataupun pun menyahana, tak apa dai hingga eh nau no, nak ke rapasat. Hmm, Enggaklah menalim. Nampak tak alang-alang okay, Alhamdulillah. Gelar menguku sekalian menyememang analis pertanyaan yang lain. Ina mendoalah pertemuan geranyo nih, pak Seput yang mulianyo. Mudah-mudahan gebikan kesehatan mandum geranyo, InsyaAllah Allah bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dun pribadi dulu lagi mahu merayu karena nyo lega pertemuan, hanya bisa menghadiri pertemuan karena kebetulan dalam keadaan kurang sehat. Uh, alhamdulillah dengan berkat doa-doa sekalian yu Alhamdulillah bisa terlanjutkan Pengajian mudah-mudahan uh, Untuk pertemuan yang akan datang Bina halangan tepu eh. uh, Mudah-mudahan enan ke Ustikumunafiwudawallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh